وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Të nderuar besimtarë, sot do flasim me lenin Allah më dhëruar për fitnën. Kemë folur dikur përpara disa vitesh në pjesën e vjetër të xhamisë, ul vim pas pjesën e vjetër të xhamisë Një për e shoftë nevojshme të rif lasë për të qërështje për arësye të shumë ta Një për e arësyeve shë e fitnet janë problematika që rri për sëriden dhe shtohën dita ditës Edhe besimtari ka nevojt të përkujtohet në to Fitnet shkjela shumë, shumë si vjetës fitnet në arabisht e do në fitëne, është fjallë arabe, dhe në nga ta e marëm dhe përdorim të se fjallë në këtëllë e forme. Në këptimi gjurësorë, fjallë e fitëne do thotë sprovë. Mirë po, nga argumentet vetare dhe në përdorimin e, e përditë shumëtësin e përdorin djetarët fjallë e fitëne, këptimi saj është, është ajo sprovë e cila për fundimin e saj e ka të keqë. Në më thë në e sprovë që përfundon të njëriu me gjunafe dhe me përfundim të keqë në dynja ose në hiret dhe fitneja është një sprove veçant jo si shdo dhe e sprove sepse ajo nuk e ngratët njëriu të këmbohë por jaull dhe bëzë e bepë në shumë rase që e t'y në zja në gjënemit Për këta rësue Fitënet janë të këqia Dhe ruajtja për i tyre shëtë domozdoshme Dhe njohje tyre shëtë domozdoshme për besimtarim Ka thënë që i këllisa minute i mije Gjdo fitën e që ndodh E ka përmonë në limërve të listikave Gjdo fitën e që ndodh e jo vjenë nga kundështimi i urdhërit Allah subhanu wa ta'ala, i urdhëve të allot më dhëruar. Kjo është burimi i shdo fitëleje, dhe në shdole sprove e keqe, e cile e qonë një një një gjunahe, ajo burimi në vete ka nga kundështimi i urdhëve të allot, sepse Allah i më dhëruar, dhe dy bëndë e mija, ka urdhëruar, euh, Allah subhanu wa ta'ala ka urduar për zbatuar urdhët e ti për nëndjekur të vërtetën, Edhe ka urderuar për të bërë durim Edhe fitën e e vjen Ose nga mos njëkje e të vërtetës Ose mos nga, nga mos në bërë e të durim Këtu është bërimi Ishtë do fitën e e Këtu është bërimi ishtë do fitën e Ose mos njëkje e të vërtetës Ose mos në bërë e të durim Sepse Allah e më dho Ka urderu për këtët dyja Edhe kush nuk i, i ndikë të dyja Kush nuk i ndikë të vërtetën Ose nuk i ndikë t Kjo është prokuvizimi më i praafur Që mund të thimë për fitënit Profetis Në ka urderuar Që ne t'i kërkojmë allohët Më rojtje prej fitëneve Prej fitëneve të dukshme Edhe të shehta Dhe kjo të regonë se pas ka fitëne që duken Edhe ka fitëne që nuk duken Edhe këtojnë ato më të rezikshme Si që do të regohet gjithë të fitëbës insha Allah Trasmaton zejdi me thebit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thon ta'awwizu billahi min alfitni ma dhahara minha wa ma bathani trasmaton muslimini do thon profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoni mbrojtje të Allahut prej fitnave të dukshme edhe të fshehta hadithin e trashtonin me muslimini është i saktë ky është urdhër nga profeti sallallahu alaihi wasallam ne sini na urdhëron që të kërkojmë mbrojtje të Allahut prej fitnave do të rrim mbrojtje të Allahut për kujt për largimin në vërtetëta në dije dhe në zbatim dhe për largimin nga durimi. Ky është kuptimi i fjalës profetit sallallahu alaihi wasallam. Një tashë tradicion e Buhari-r radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkonte mbrojtje të Allahut nga disa gjëra. Thot profeti thot e Buhari-ra. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur lutej thoshte Allahumma inna a'udhu bike min adhabil qabr wa adhabin nar o minë fitën e të ilmahja o ilmamat, o minë fitën e të ilmësih të dëgjallë, të rrasë më të muslimi. Së so, është e profetë i sënë Allah e al sëllëm në një prej lutime ti, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde prej dënimit të varit, prej dënimit të zjarit, prej fitën e se jetës dhe vdekjes, dhe prej fitën e se mesihut dëgjallë. Kjo të që hadi i tregon që ky është suneti i profetit sallallahu alejhi dhe selemi që besimtarët i kërkojnë mbrojtje të Allahut prej fitnave dhe këto në këtë lutje profeti sallallahu alejhi dhe selemi ka përfshirë të gjitha fitnët. Fitna e jetës, fitna e jetës është çdo lloj fitne që mund ndodhë në jetën e njeriut. Fitnia që ndodh në një moment të që është duke vdekur, fitna të vdekjes. Edhe pasaj më e madhe e ty është fitna e të xalit, fitne më madhështore, më më, më rënda që do të vinë në një histori, më e rënda është fitna e të xalit, i ka kërkuar mbrojtje Allahut për isaj dhe për lloj të saj. Kështu që besimtarët duhet të kërkojnë mbrojtje Allahu për fitnën e këtë tregon se ato janë shumë të rrezikshme, shumë të rënda me pasoja shumë të qigia për besimin dhe për besimtarët, për këtë arsye ne, ne, ne jemi udhëzuar që të kërkoj mbrojtja allot për e tyre. Ndikimi që kanë fitnë dhe zemën e në njëriut, nëdikimi që kanë fitnë dhe zemën e njëriut, e se ato e ndzijin zemën, dhe e se kjo zemën nuk njef më të mirë dhe as të keqe. Nuk e njef më të mirë dhe të parnojë atë, dhe nuk e njef më të keqenë si të keqe që të refuzojë atë. Transmëton hudhejve, thotë kam dëgjuar profetin sallallahu a.s. se ka thënë, i parashitën fitën e të zemrë dhe, vins fitën së provët gjunafët, njërë pas jetërës, të këzemrë një jutë, që është, këtu është rënja e besimit, të këzemrë e robit, dhe vins fitën njërë pas jetërës, thotë si që vins ato fjetët e Hasrët është një lloj, është një lloj shtrohe, shtroje që kanë shtruar dikur e bënin e bënin njerëzit domethënë këto prej prej atyre kashtave ose prej një lloj bime, e bënin hasrë në si tip tapet dikur ose si tip qilim, o bëheshë prej gjetheve ose prej domethënë dhë bimëve të holla. Ftok si zvinë ato bimë njëra pas tjetrës që që vendosen ato kërcentë vegjël për të bërë hasrin a gjinjer apo ashtu të vinë në fitnë në zemrën e njeriut. Njëra pas tjetrës vin fitnët. Dhe këto fitnë vinin për ta sprovuar zemrën e njeriut. Tenspro pro allows, po natë. Ka vendosur Lloj Moda Health Fitness sprovë për pacientët për, për, për të shkuar kush do ndikte vërtet në kush do ndikte kotën. Kush do bëj durim tek e vërteta kush për Thot, dhe kush nuk do bëj durim po hersë të vërtetës. Fot i paraqiten fitnë zemrave. Pasta i thotë profetit së nëllojnë Selem në gjithë zemër Që i thithë të to I thithë fitnet thot, Në të vendodhë një pikë e zezë Në zemër, një pikë e zezë Dhe gjithë zemër që i refuzon Në to fitnet I refuzon në to Në të të vendodhë një pikë e bardhë Qërë ndodhë Vjen një një sëprov Këllë sëprove e të qënë një një gjyraf Këllë sëprovë mund tjetë dhe më thonë Ose ma shtrimë në aspektin që të largon në e vërteta ose në në aspektin e dy që të largon nga durimi në të vërtetën largimi nga e vërteta si bëhet duke u mashtruar disa njerëz me dyshime, me gjëra të kota, edhe mand të dy të kotave ata të bindin që e vërtetesha këto dhe kota është e vërtetë. Edhe atë të nxjidhë zemra. Ose ti e di të vërtetën por nuk bën durim të, edhe kundërshton urdhat e Allahut në mënyrën se si ti e trajton të kotën. Si si u dëshme atë që e mbardin të kodën Edhe atëhere nëzijë zemre gjithështu Në dërë sa nëse ti Nuk e përnën të kodën Nuk më shtërosh nga dushimet të të kodës Por e edhe e përnën të vërtetën Zemre jote Ate nuk nëzijë zemre Por shënohën të një pike barë Sa herë që vjen një fitnë dhe zemre refuzonë të Shënohën një të një pike barë Dërë sa të të zemrët të bëhen dy lloje do, ndahet, do, ndahet, do ndahet, ndahet, zemët, në të ndahen do të ndajnë gjëra ndajnë mirë se fillim fare zemrat janë të gjitha njësoj vjen fitnë e atë këto do të ndahen njerëzit ashtu siç ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe si hadithon e fundit thotë do vi në fundit thotë do, do ndahen do ndahen njerëzit në dy grupe një grup nësin ka iman dhe nuk kanë të hipokrizi dhe një grup nësin ka hipokrizi nuk kanë të iman si ndaqa nga fitnet e vështë që do vijnë Nga fitën e tëm vajt do të vinë do bën spropër njerëzit, disa njerëz do ruajnë prej tyre, do ruajnë gojën e tyre, do ruajnë zemrën e tyre, do ruajnë shikimin e tyre, do ruajnë dorën e tyre, do ruajnë gjithçgjymtur të tyre, të tyre, do ruajnë shëqerin e tyre, do urdhëmë për minuta ndalen e këqja, këtyre do t'u zbardhen zemrat. Të kundërtit, do të parëm të fitën do t'u hapin zemrat si punë sugjerit, do bien do do zhytën do u nxinë zemrat, do ndahen njerëzit në në dy grupe në formë të qartë, besimtar të vërtetë dhe munafik të vërtetë jo të përziher siç janë gjendën e sotme ose siç ishin si që më parë. Po kjo është urësia e Allahut subhanahu teala përse në Allah i sill fitnën. Ma kana Allah li yad'a al-mu'mineena a lam antum alayhi hatta yamyiz al-khabith min at-tayyib. Nuk ka për të ndonjë Allah i mëdhëruar besimtar në gjendën në cinat ajan derisa ta ndajë Allahu të mirën nga të Allah, e keqja. Do ta ndajë Allahu, kjo është urësia e tij. Do vinë sfrova të tilla dhe gjunave të tilla, të cilët kush i panon ato a i dëshëndërojtë në munafik ndërsa ku që i refuzonë ato dëshëndërojtë në besimtar i vërtet, i pasë, i kulluar thot, do këthejnë në dy loj zemër të qarta loj i parë, thot është një zemër e bardh e bardh, thot si shkëmbi bët e bët e bardh e pasër, por është e forë si shkëmbi nuk i bëndëm asë i loj fitnje sa tjetë qilët e toka, tëpse u zbardh u kalit nga fitnët dhe ngjë u kalit me fitnën dhe i refuzoi gjithë ato çdo lëvini që i vimi më pas, ajo ja nuk i e panon do fitnë. E le, ja largon zemra, ka krijuar Allahu till. I ka dhuruar Allahu të lloj ulzimit që ai refuzon fitnë të gjitha. Kurse tjetra e zez ster si fundi i kusis, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Nuk e njeft mirën dhe as nuk e refuzon të keqen përveç asaj, përveç atyre gjërave që ia ja kërkon dëshira e tij. Nuk e njeft të mirën, do thënë shikon të mirën, nuk e pranon atë. Nuk e pranon të mirën zemra. E shikon të keqen, nuk ia refuzon të keqen zemra. Ky është përshkrim i përgjithshëm. Të ky dhe përshkrim futen shumë shumë lloj gjunafsh, të cilat kanë të bëjnë me pranimin ose refuzimin e vërtetës ose me durimin të. Ose me durimin, ose mos durimin në lidhje me të vërtetën. Hadithe në transmetonin moslimi Kështu që ky është përshkrimi që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam për fitnën dhe këtë bëjnë fitnën në zemrën e njerëzit. Dhe tieni sigurt që fitnën çdo njeri në nesh e prekin. Dhe ose e pastrojnë, ose e bëjnë pis. Nuk ka dyshim për to llogëje. Mirpo rezultati nuk e për të parë në këtë dynjë. Rezultati i vërtetë që e për të parë kur dalësh përpara Allahut të japsh llogërim një një të të shikosh vetën a i kishe hypur gomarit apo kalit. Tështi, njëriju nuk e shikon të vërtetën që ka të ka loj madhurua, sepse këshua ka kërruar allo, po të shikon të njëriju dodozojshë në gjithë. Por s'prova është që shto kur shetësime me rrugën që a i me ndonë se është vërtet, të ati që me ndonë e i, a i mundit të mukë jetër në fitën të i të, të gjytur nako ka të të kambët, Dhe ai hesëm atë që mendon se i duket ti i drejtë dhe vazhdon dhe se so kur takojë Allahun, shikon veten sikur është të vërtetë, edhe pse Allahu më thonë, nëna e ka dhënë një mundësi për të shikuar veten tonë, mirë, por kush e shikon atë? Ai që ka zemrën e pastër. Dhe kjo mundësi për të shikuar veten kush është? Ës libri i Allahut dhe Suneti i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Mande ty dyve njëri e peshon veten e tij, a ka rënë fitnë apo s'ka rënë fitnë dhe këto do vi detaj më më mbarë inshallah. Fitnët Nuk kanë thjesht sprova. Ato kanë një lloj detajesh tepër të rëndësishëm që duhet kuptuar. Se gjithmonë flitet për fitnes, fitet, fitet e dikujt fit, apo mirë apo çaj, to lë fitçën, to fitet. Fitet kanë një le problem shumë të madh. Fitnet. Ato përndaj që janë fitnes, apo mos, pomos ishin të tilla, do qohuashin sprova. Por qojn fitnes sepse ato ja marrin mendjen njerëut. Ja marrin mendjen njerëut. Çdo themë ja marrin mendje. Domethënë me që njeriu kur bie në fitnë a i kur sësi nuk e i qua në vetën e ti se ka rënë në gabim. Për kundre zi, a i qua në, në vetën e ti sa i shumë regull. Ma dje, a i qua në vetën e ti në shumë radhe sa i është, është duke për një punë të mirë, është duke afrut e ka Allahu, është duke për të shkatë të të të vyër, mirë pa i në të vërdet ka rënë në fitëne. Kushe shikon nga largë të, e gjykojnë që ky person është pa mentë, është pa tru Dhe kjo është kjo është veprimi fitnes Këtë përfitme një Për nërë dhe profetis Kënë ka folu, profetin ka përshkryur Dhe ka thënë që atënë të na E janë të zeza si nata erë Gjohë dhe në të zeza si nata erë Do dhe më thënë Mendojë vetën tënde në një nata erë Që nuk ka as As han Dhe as uje Dhe as dritër e të qak Jenë i erësirë të plot A kemë mundë si të etësësh? Përfituor vetën tënde të të të që ti nuk e di domun, po tesërpara mund mbi shumër. Po tesësh domun anash, mund të rrezoj gjhundin në në në kanal. Është shumë rrah, vullti nga ti ç'është fare. Kështu është gjendja e fitënave. Domthonjë gjendja e fitënave është në natform tillë që njeriu kur bie brenda nto, ai nuk di nga të iki. Paralajë e përdor Hamendin e ti dhe Jezm Hamendin, por kush Jezm Hamendin, ku bie, mendon vetën në, në rese till, ku do biesh? Dë biesh në një grop kanal. Për thjeshyje fitnet ja marrin mendin njerëz. Ja marrin shikimin e zemrës. Nuk shikon zemrën ti ç'është nxir me fitnet. Nuk e shikon të vërtetën ku është. Prandaj se kush bie në fitne ai nuk ka lojik. Këte kanë thën sahabët dhe prandaj transmetohet nga Hudhaifa radhiyallahu anhu se ka thënë ë fitnet ja marrin mendjen burrave më shumë se se ja merr mendjen alkooli i kulluar. Më shumë se sa mermendja alkool kulluar, domthonjë se mermendja alkoli njerëzve, fitja mermendin e njerëzve më shumë sa kaç. Më logjik njerëz sillen shumë logjik, ku vjen puna, i shikojnë ata në çfarë bie në gjëra, domthonjë që çuditë si ka mundësi të bie një njerëz me logjik në diçka të tillë. Fitna, kjo është fitja mermendin e njeriu dhe ai domthonjë bën fitna. A nuk ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për grat, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam fitna e e cile un i frikësoj më shumë për umetin tim mbasmeje është fitna e grave. Dhe i ka thënë grave, unë nuk kam parasih puna juaj. Ju ja merrni mendjen njeriu me logjik. Njeriu të vendosë elementin, thotë profetson. Kjo tregon mundi kësht fitna. Atoja fitna ja marrin mend njëu me logjik, kë tregon u që njëu me logjik kur bien fitna e humbet mendjen e tij. Kjo është lidhe me grave, por ka shumë gjëra tjera. Shiko mosëvanët, fatkeqësisht ku ndosjezi njëri tjetrin në moment e ato momente apo ziën sigurisht duke shikuar dy fëmijë të vegjël duke u zënë pa logjik fare, pa logjik fare. Pas aq që qicson gjërat, filloi të logjikon dhe kupton një gabim rrahur, kurse në ato momente sikur nuk ekziston një më logjik, por sikur ekziston dy njerëz të cilët janë akoma në moshë vegjëlie. Gjidashuqaib ibn Masudi ka thënë, transmetohet se ka thënë, "Un kam frikë për ju fitne të cilën sinata" domund sinata asha që u tregova. Në to vdes zemra e njeriu si vdes trupi i tij. Domundon vdes zemra, vdes zemra do të thotë që njeriu nuk ka më jet zemra ti i marri nuk ka më jet. Nuk e kupton më të mirën as të keqen. Mendon një person i cili domundon e bën i gjunaf dhe e justifikon veten ta. Nëse ti i thuat i pasojë që kjo stejoa domorth, ai i cikon shtremët. Çfarë ashtu fol kë? Shiko për zon semo, po dom semo thjesht kjo diçka tempor e thjesht duhanin. Kjo është gjithmonë vulgare, po u përmendën që duhet ta dish do musliman. Ti zogjini e përduani i dëmshëm. E pin, e pin shumë shoe e pin, dhe musliman shumë pin. Si e pin? Kjo është fikne. Kjo është fikne që njeriu jo e bën diçka, edhe pse ai logjikisht po ta pyetesh, e di që është e keqe, shkon e bën, nuk e le do të madje madje, ka për të musliman që kanë provu vet, ja ka marr paketën në dora, ja kanë Shkyer duke ngel hatrin. Mërziten. Pse ngel hatri? Ngjerë hatri? hatrit kjo tregon, do të thonë kjo tregon që ty ta ka marrë mend në duhani. Por desa ti e di që është i keq. Edhe pas sa shkon në pin. Edhe pas sa ngjerë hatri, me gjithë këtë ngjerë hatri, s'diskur ta merr të ta glis. Kjo tregon që nuk të ka marrë mend ti. Kjo është marrë mendve. Kjo është marrë mendve. Nitë më të çështë ti të ka marrë mend edhe kjo gjë. Edhe si kjo, shumë gjë të tjera. Shumë gjë të tjera. Çi kemi përmendur për në për në për, për hyrjetve. Shumë sa dësh mundi mundi krahasosh me me çdo lloj gjëje. Sinjet fitën e ja. Nëse të dëshiron dikush për ne është që ta di veten e tij, ti, a ka rënë në fitën e apo skan fitën e. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë rëndësishme. Përnesh, si e rëndësishme. Ti je i sigurt që çdo njeri për ne, sidomos edhe shoqëria që ne dikur Sikë një pasjon vërtetën Allah, e Allahu na mësoni dhe filluan të falin namazin e marrë. Në Mariç kemi qenë dikur në fitnë, këto nuk dyshohet. Qëllimi është tash që, ne jemi në Allah el-dhi që çfarë po jetojmë ne. Shikojmë vetë lokujimin sot tek Allahu dhe çfarë do bëjmë në të ardhmen. Ai që ka kaluar, Allahu na fal për të, duhet të kërkojmë falë Allahu për atë që ka kaluar. Ato që ka kaluar rregullohen me tobe. Kjo që jet tani rregullohet me syçëlie. Edhe ajo që do vij gjithashtu duhet jesh i kujdesshëm që mos biesh ndonë gjë që ka për të dikur. Ate rëfëdhe i the, ka thënë, nëse të shiron dhe njëj për ju shëtë a di, a ka rënë në fitëne apo jo, le të shikojë vetën e ti. A e konsideron e i halal dishka që dikur e qënë të haram, nëse po, atë e i ka rënë në fitëne. Dhe a konsideron haram dishka që e i qënë të dikur halal, nëse po, a i ka rënë në fitëne. Dhe më dhe në këllimish, a ka ndryshuare e jetë i këpeson dhe të vërtetë, Gjithashtu, kjo filozofi është të çu. Por gjëja ndryshon në parimet bazë, secilat janë parimet qartë të qarta të fesë. Halal është, halal, dhe haram është haram. Haram nuk bëhet halal, dhe halal nuk bëhet haram. Kush ndryshon këto lëgjë të legjot, qarta, ai kaën fitnë. Qi kjo është peshore të cilën e ka dhënë Hudhaifa radhiyallahu anhu, i cili ka qenë nga njerëzit më të njohur në lidhje me fitnën. Ka pasur një orë pas një po të shikosh shumicën e haditheve të fitnëve Kush i transmeton? I transmeton Hudhaifa radhiyallahu anhu, sepse ai ka qen shumë i interesuar për çështën e fitnes. Sepse Hudhaifa radhiyallahu anhu pyet profetin sallallahu alaihi wasallam, O i dërguar i Allahut, ne kemi qenë në shart të madh, dhe Allah na solli të hajrit. A kam mos ti hairi, sherr? I tha po. I tha po, mosat e sherre ka hairi ka pothuaj, por hairi përziher tho. Njerëzit secilat, të cilët Ndijë rrugë tjetër për rrugës time dhe ndijë sonet për sonetimin tim. Pastaj do ta kam basti haj sher fapo, mbas i haj do kët sher njerëz se cilët janë në portën e xhenemit i ftojnë njerëzin tokë kush u përgjigjet, atyre hudhin thot, pysin, profetin, serën, bërkhajn, në xhenemit. Kjo shoh dhe rëdillon. Po të gjithë njerëzë pyesin profetin sallallahu alajhi wasallam për hajin, kurse unë pyese për sherrin, nga frika mos bien të, edhe pyet për të vëlgjë që u tham hadithin. Këçite zë kush dhe të dëshonta dipetën e tij se ku është ai dhe ku ka qenë? Ta shikoj vetën e ti. Diska që e konsideronte haram dikur, e qun sot halal, po qe se e qun halal, diçka që ai ka qenë i sigurt dë vigjë ka qenë haram, ai ka rënë në fitnë nat pik. Edhe e kundërta, diçka që e ka qun dikur halal, sot e qun haram, ai ka rënë në fitnë ose ka pasur në fitnë. Njëra e dyja është. Se ju, ka mos iqë një njeriu ka pas dëgjuar diçka halal, sepse kishë rënë në fitnë. E pastaj pendohet e thallojmë Allahu mundi dhe e konsideron haram do që dikuaj që në halal. Kjo është ushim, kjo t'rregon që ka qenë dikur problem. Qëllimi është një njerëz për shon vetën e vet tek Kurani dhe Suneti. A e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin apo e nëse e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin, ai ka rënë në fitnë. Një, dhe e dyta, nësa i ndryshon nga parimet që ai i di që në vërtetë ai ka rënë në fitnë. Kjo është kuptimi i Fatesu Hudheve sallallahu alaihi ve sellem. Ku që në fitnë më të rënda. Cilat janë fitnet më të rënda? E shpyetu Hudhaifa radiuallahu dhe i ka thënë ku që në fitnë më të rënda. Ka thënë Hudhaifa radiuallahu më të rënda të fitnëve janë ato fitnë të cilat ty nën do të ose sfrova në cilat ty të, të, të, të, të, të, të, të, të paraqiten e mira dhe e keqja, edhe ti nuk di kësaj zgjedhës. Edhe ti nuk di kësaj zgjedhës të mira apo të keqja. Fatikisht nuk kjo është fjalë e Hudhaifës, më po kuptimi i kësaj kush është? Nuk është se ti do të, të, të thuat kjo është e mira, kjo është e keqja. Jozë ku do ta paraqisit njerëzit, keqë se ke njerëzit mirë. Ose do të di kush ta paraqit njerëzit mirë se ke njerëzit keqë, por ta ngatron njerëzit. E do bëjnë aq shumë çor sa ti duket e mirë e keqë dhe keqë e mirë. Prandaj nuk di kësht. Prandaj nuk di kësht. Në këto dy momente, kjo është prova më e madhe e njëjtit. Po nuk di ti njëu do të dallojë se kush është e mirë dhe kush është e keqja. Kjo të regonë në nënë që a i në shdo dhe momenti mund bjerë në i për e gropër e grobër e të fitness e të shkatronë të ta. Marë fundë. Kjo është formë me, me, me mao. Gjithashtë në trasmetohën halim në Ibni Walidi radiallahu anu se ka thënë fitënë ja, në fitënë e vërtejet e rëndë është ti të jesh në to në një vënd në cini më bëjnë gjunafe. E dhe dëshiro është të dalesh në një vënd në cini më bëjnë gjuna dhe mozisht. dhe mëzjeshtë. Në Allah, kjo është fatikësia madhe. Në Allah, kjo është fitën e madhe. Të kërkohë është tikës në tokë në Allah, në i vëndë, këra dhërëotë Allah i vetëm, në nuk i bëhet shokë Allah, nuk bëhet gjunafe, dëshëronë të tikës në dhe nuk gjënë. Nuk gjënë. Kjo është fatikësia madhe në Allah. Dhe kjo është një prej fitën e vetëm dha, të cilët ne jetë im në faqin e dheju të cilë në shofin një vënd në cilë nuk bëhi gjunafaj që të thuhet për të besimtarët të ikin tani atje dhe të emigrojnë sepse atje tani nuk po bëhi gjunafaj fatkejsisht fitnet kam prekur zdo pjesë të tokës edhe të tokat më të shenjta i kam prekur fitnet më të më dha duke filluar nga qabja të gjami e profetis salat dhe selim të kaksa të këshami e të këvëndet të të vëndet të tjera. Së përkën ola. Më në kujtohët dikur, po të hyje në Gjaminë në Nëqabe, nuk të lejon të një fotografoje, së ilmojën e. Të lejon të njëri. Kisha polici, ka siri për të të gjë. Kërse sot, e kanë këthyre atës që me qënë në vënd turizmi, për turizmë dallim pozë arte, pozënde burra gramë radh, pa ulën fare. Gjë normal. Kjo është çka tepër e thjesht. Pafur përgjatë për, për, për dia që ka sa dush, aty e fitnet. Mos thot për vë në të tjera. Unë vetëm qëlluar një në xaminën e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Atje u kam qenë në shkollë. Dhe kjo është një për fitnet. Kjo është shembull, thjesht shembull po t'rregoj. Profeti sallallahu alajhi wasallam i ka ndaluar pikturat. Dhe ka thënë, "Nuk hyn me laik në vend që ka piktura." Dhe e ka ndaluar që besimtari të falën në atë vendi që ka figura, kanë ndalur, është ndalur fetarisht. Megjithëpërfithjen kush është? Që e shikon sot Venxaminin, profet ose mbullin qape. Ai shikon bluzën e robi të madh, kaq madh. Thotë se sa ç'është domosdën trupi ti, kokën e kokën e shejtanit. Kokë njeriu, kokë kafshë, çdo gjë e. Ka raste ka përpara, ka raste ka mbrapa. Edhe kur falesh ti, ti kur falesh, falet mbrapa ti dhe ti bën sesh dhe saj. Do apo nuk do ti? Ai tek ka përmendur që në Elbanin Nji për librat e tij, mbase në të cilse sahiha e ka thënë kjo është një përfitim. Kjo është fatësi. Un kam qelluar një herë vetë në Xhaminë e Profetit Sallallahu Alejhi dhe kam parë kështu dhe mërzit shumë. Pash, kam parë kështu sa herë, po një herë shkoj mërzite deri këtu Kusmandë më. Edhe shkova tek policia e Urdhi për të mirë ndërim ndotë keqishën Xhaminë e Profetit Sallallahu Alejhi. Dhe u thash, kshu, kshu, kshu, do merrni masa apo jo? E më dha mua të shkruajti një kërkesë. Çfarë ka kërkesa Supanova? Kliko shkoj kërkesë, tash i ti domodin me seriozisht nuk shkoj kërkesë. O valla, unë transmetoho titën. Unë vi të falim shtëpinë Allahut. Du ta dhuroj Allahun. Unë gjej këtu shejfan, në në nuk la në nuk la lahat në shtëpinë Allahut, Xhamin e Profetit Sallallahu selam. E musulmanë në mbarë vendet. Ë për të kaluar pasaj domodin në kuks apo në sham përgjithësi fitnet janë të kushtuar ti të ditës. Dhe fatkeqësia më e madhe jona kush është? Që ne nuk po e kuptojmë që e keshë e jonë në e musim a vijen nga gjunafe tonë, nuk nga vijen nga tjera. Në vijen nga gjunafe tona. Ne du të kuptojmë që këthimi i vërteti jonë i është, kër ne të këthimi Koran e dhe Sonetit, kër ne zratëm ligjët a Allahut, kër ne të bëjmë durim dhe njëri tjetrit, kështu ne dëshpëtëm nga fitënet. Dhe këto dhe fitën është ditë a ditës shtohen, a i sa nuk i ka ngellu më njëju që të edhe që të thot barku i tokës është me i mirë se kur rizit tokës. Këtë ka më paston dikur se lefëtëm. Këtë ka kjo është tasmetuar një hadith nga Abdullah ibn Amr ibn Lehas që i ka thën mujahitit, tasmeton nga mujahit, ishme tabiinve, i ka thënë si të jetë gjendja juaj, si të jetë gjendja juaj, kur ju të ashem një qabën. Edhe i thot, mujahit, a do të ashemim një qabën në islam, dot keni për ta shemur dhe për ta ndërtuar të si asnjëherë. Në kjo është duke ndodh që, që do si të qesh uh, duke ndodhur sot. Po ndërtojnë si asnjëherë. Foll kur tashikosh mekën që mbushet me burime uji. Kjo a ditë është tek ëë Musannaf Ibn al-Shaybah. Do unë e kam kërkuar vetëm kontrolluar 1000 një dhe ka rezultuar që mesnjërat e shumtë transmetimit që ka ai ngrihet në gradën e hadithit të sakt. Ne shfjalë avllojm në emrin e Allahit. Më vë tregon për çështën e gaibit, të cilat Abdullah ibn Amr ibn As është sahabë, s'mund të ndërrokë vet, nuk i lejohet atërisht, sepse ai mësh gjykimin e fjalës profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur të mbushet Mekka me burimë ujë. Kur të shikosh ndërtesat që ta kalojnë malin e Bukubejs. Mali i Bukubejs sot është ai mali i cili është përballë Said nga Safa dhe Marwa, për atë që kanë qenë din. Mali që është përball, në cilën sot ka disa tunele që nxjerrin në në një vënizon që quhet Mahbas al-Jin ose që të nxjeni për shkollën për Mina, ai mali vetë që të mali i Bukubejs. Po profeti sa thotë, ka thënë Ibrahim ibn Asi kur të shtohen burimet e Mekës. Shikoj se të gjen ujin Mekë nga dushti. Ku dushë? Jo, uji zënëmi zem po deshën. Gjithëndej. Dhe sikosh në teste që të ken kaluar malin ka e Bukubejs. Po atëherë ka ardhur fundi. Bile thotë faqad aghallak. Ekjesi për te. Faqad aghallak fa la dhil. Do të të hije Do me dhe në pojë po, bënd ti hije Do me dhe në te i ti je Do me dhe në i e poshtë në gjarive të fundit Që të thot? Fakat eval leket Ka ardhur fundit Edhe një transmitim thuet nëse kemë Në të të desësht dis Ashtë e ide që po të thoshe Që do povin një kohë Në cilën besimtarë dhe thot Ah, si kur tisha una i vde Kuri kur të kur kalejnë në, në në varë Në vaj ti në afinte të shumë Dhe që shikonë mes njerëzve fitën mës muslimanëve, kush janë këtë, kjo akuzon këtë, ky e vret këtë i der gjaku e të gjitha këqjet, llafe, fashë theme, gjunafe në të gjitha anët. Qafirët po, po po po e sulmoni Islamin nga nga të gjitha anët, ne po nuk kemi të zotë me mbrojtjet tona, jo më mbrojtjen tonë, e me radh aj sa bën nxijet në çdo lloj forme që duket sikur po jeton një nat errët, pis, që nuk ka të, as hanësujen ta, as dritë fare. Edhe kush çfuton dhe të me gjeshë sinë qertë sinë qëndetit me Allahën Allahën e bë për tyre për ne të të khalim ibn i Walidi të të fitën e ja e vërtet është e ti të jesh një tokë në, cinin, bëjnë gjunafe, bëjnë gjunafe në të cinin bëjë gjunave bëjë gjunave në ta edhe të shiron të i kësh një tokë në cinin nuk bëjë gjunave dhe mo zesh i kjo është vëllaj është fatkisi e vërtet kjo vëllaj është fatkisi e vërtet lusë Allahën e madhuruartë Nuh sallallahu anhu ma dhruat, daru ina fitnet. Alhamdulillahi wa s-salatu wa s-salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prophet sallallahu alaihi wa sallamu Ka folur për fitnet në shumë hadithe. Ajse dietar kanë shkruar libra të mdhajmë për fitnet. Kan shkruar libra. Ka përtyre libra që janë në vëllim. Ka përtyre që janë 2, ka përtyre që janë 3 vëllime. Të as vetëm për fitnet, hadithë shumta dhe fjalët e sahabëve tabiunëve që transmetuan lidhje me fitnet që do ndodhin, që besimtarit të ruhet prej tyre, të, të ruaj fenë e tij. Sepse pasoja e drejtë për det që kanë fitnet janë është që ato të shkatërrojnë imanin e njeriu edhe e bëjnë të çdo allah, ti për njerëzve të cilët marrin zemrimin e Allahut, Allahun në rrugën e zemrimit i tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam qëndroi një ditë në një vend të lartë në Medinë dhe u thotë shoqve të ti, tij: "A e shikoni ju atë që shikojun?" I thanë: "Jo." Tha: "Unë po shikoj fitnet që vijnë ndërmjet shtëpive tuaja siç bie shiu." E kjo është gjë që thon Profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu për çështjet e gjeve, çka treguar Allahu më dhuroi që do u vinë fitnet njerëzve të tërë formës. Në dhesu profeti sallallahu alejhi dhe selam kalon një herë pranë varreve të muslimanëve dhe thotë, "Po them, çirkëshën e dekur musliman," dhe thotë, "Keni arritur hajër të madh, më qjo, mëri disa vjet musliman, dhe keni shpëtuar prej një sherrri të madh i cili do vijë, prej sherrit të madh i cili do vijë." Kur vazdhëqis profeti sallallahu alejhi dhe selam, filluan, Allahu qoftë i mëshirshëm, pikë. Gjithashtu një herë transmeton Umuselem e thot u zgjuar profeti sallallahu alajhi wasallam një nat i trembur e tha subhanallahu një çudit nga ka parë një ëndër e thot çfarë ka zbritur Allahu më dheuon don ka zbritur Allahon prej për, për muslimanët shumë pasuri të madhe për shkak të fitore që do bëjnë ka treguar Allah që do fitojnë këto do fitojnë ato të marrin pasuri të madhe muslimanët pastaj thot çfarë fit në shtmëdhaja që kanë zbritur profeti sallallahu pastaj thot Kush po i zion gradë, më ka përqellin gradë të ti, që të falen, se mbasen dhe një grua e veshën, dynja mundi të shveshur në ahiret të këllohën, suhanu të halë. Mbasen dhe një person mundi të i veshën me robën dynja, robën dynja e, por është i shveshur në ahiret. Kjo të regon, kjo të regon që njëriu nuk vlerëso të këllohën me atë që me ndonë e një dynja. Djeshuki o tregon që mbas vdekjes profetit sallallahu alajhi ve salam kanë ardhur fitet në vëlla. Edhe sa kalojnë, sa më shumë kalojnë periudhat kohore dhe vitet, fitet ato më shumë të shtohen, nuk paksohen. Prandaj dhe Enes radiyallahu anhu u ka thën disa tabiunëve, të cilët ju ankuan për Haxhaxin, u tha bëni durim. Se kam djuar profetin sallallahu alajhi ve salam të thotë çdo kohë që do vij ka përgjën më e keqes se ajo se ajo që ka qenë përpara saj derisa takonin zotin e tij. Çdo kohë që vjen, as akoma do më e keqë, vin fitna, akoma më e vështirë. Gjithë ato fitnë këto janë ai të justifikuar të njerëzve sa njerëzo duket diçka tepër normale, nuk lu përshtypin. Çdo kush që bie në fitnë për gjësi, ai e justifikon vetë që unë në rregullot. Ky është problemi i fitnëve. Sa ato e fusni një gjynaf dhe njëri duhet vetja sepse nuk ka lojjik në në çështje, nuk ka lojjik në, si në në çështje e duhet vetë sikur të merretu. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam në në këtë hadith i, i nxit gratë të tij që të falin, falen natën, sepse namazi natës ndihmon njeriu që të ruhet prej fitneve. Edhe ashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e Budawudit, mirë për arabët për një sherr që është ofruar pas e i thot ka shkëtuar a i cili ruan dorë në ti edhe tu nuk të hadit profetit salasem me saduket ka përqëllim ato dhe fitnesh të cilë kanë bëjnë me luftën mes muslimanëve në cilët është derdur i gjak muslimani nga dorë e muslimanët pra në dhe thot njërë për arabët për shërri në madhë që shafruar lumë si a i që ruaj ti dorë në ti ose e ndaloj dorë në ti gjithashtu ka thonë profetit salasem Do vin fitnë. Ai që është i ulur është më i mirë se ai që është në këmbë. Ai që është në këmbë është më i mirë se ai i cili është duke ecur. Dhe ai që është duke ecur është më mirë se ai që është duke vërpuar. Domethënë vin fitnë sipon e fortunës. Ku vjen e fortunë, më i mirë është ai që është ulur. Ai që është ulur, ai që është ulur është më i mbrojtur dhe nuk e merr era përpara. Kurse ai që është në këmbë, nganjëherë është fort, por ti shumë buçin mund të ta rrezojë ndërsa ai i cili hecon ai është më i lehtë dhe mund ta fluturojë diku kurse ai që vrapon ato mund ta çojë shumë larg këto janë fitnë. Dhe ai personi i cili ngrihet e merr turma e fitnëve përpara dhe e çon atë ku do të llojë më dor për këtë arsye një përformë për turit për fitnën është mirë të distancohet nga çdo lloj vendi ose grupi njerëzish tek të këtë cilët ka fitnë ose tek të këtë cilët dyshoj ose mund këto fitnë. Pasasë thot profeti sallallahu alejhi dhe selem thot dhe kush i del fitnes përpara, ajo e, e merr përpara. Kush i del fitnes përpara, ajo e merr përpara. Dhe kush gjen kush ka ku thot profeti kush gjen vend për t'u strehuar, atë strehohet. Kush gjen vend për t'u strehuar, zë por më profeti strehohet. Kto bëhet për gjithë llojet e fitnesë, kjo është porosie e profetit sallallahu alejhi dhe selem për fitnë. Prandaj dhe besimtarët në kohën e fundit kur vitet e xhalli që është fitnë më rëndë dhe largohën dhe të strehon në përmale për të rrujtër për e ti. Gjithë të profetit sënë Allah e sëllim ka thënë. Gjithë profet që ka tërguar Allah për para meje, e ka pasur të tyrë, që ti të regoj umetit tim hajrin që aje di për ta, edhe ti parlejmëroj për e shërët që aje di për ta. Përsa e thëtë profetit sënë Allah e sëllim, kju umetit juaj, Këto umetin tuaj, Allah e më dhurë e ka bërë shërimin e ti, shërimin dhe më dhënë atë pasërti një imanit edhe shpëtimin e keqe e ka vendosën në fjëdimin e umetit. Por fundin e ti ka më bërta kapur së prova edhe gjere që ju do t'i refuzoni. Në besimtarët e mërte kur t'i shkëndi, i shkën, refuzoni, nuk i parënëjnë. Do vinë një fitën e, do vinë fitën njëra pas t'itrës, e dyta më e madhës se e para, e treta më e madhës se e dyta, e katerta më e madhës se e treta, domethën kur shikosh katër ngjarimet e para ndodhush e para që ka vogël. Shumë infitnes. Vin gjithmonë duke u rritur, duke u bërë më të rënda. Ato do të vinë një fitnë, do thot besimtari, she nuk thot çdo kush, po besimtari i vërtet. El mu'min. Besimtari do thot kjo është ajo që do më shkatërrojë mua. Besimtari ka frikë për isaj, se kjo është ajo që do më shkatërrojë mua fosajt largohoj fitën. Në vej një fitën e tjetër thotë besimtar, kjo është i tëm shkatërrimuam. Pas thot profetis, se sut profeti sallallahu alaihi wasallam, ne kemi një rregull të përgjithshëm që ne kemi të paraqyr besimtarit për fitën dhe këtu me sa duket nga hadithi fitën para të fitën se cilat kanë të bëjnë me mos marr veshjet mes muslimanëve në një tjetër. Thotë dhe kush dëshiron që të largohet nga zjarri dhe të hyjë në xhennet, atëherë leti vi vdekja duke besuar Allahun dhe botën tjetër dhe letë sildhet me njerëzit ashtu siç dëshirojnë që ata të sillen me ta. Ktu nga hadithi kuptohet që profeti sallallahu alajhi wasallam ka për qëllim fitnet që ndodhin mes muslimanëve për plasin për plasin mes muslimanëve, sepse në hadithe të tjera është treguar që do vinin fitnet e tjera më të mëdha më se kto. Nuk thon vetëm vda, fitë mes muslimanëve, por ka ka më të mëdha më se kto, ajsa kur vjen do fitë më të mëdha, asaj që të njeriu. Ajsa profet sa nuk ka treguar ç'do vin vitun e që e bën njërin që gëdhiet besimtar dhe ngjyse të qafir, e del nga vera fare nga fitnet. Ajshtë rëndë janë. Dhe ky lloj vitni që për cilin u flet sot tek fundit, që e nxjerr një nga feja, këtë nuk është kusht i mes muslimanëve. Këtë mund vi nga qafirët ose nga munafiqët, mulohen me një lloj pretendku islam falso për të bërë pranueshme për, për muslimanëve, edhe pastaj hyjnë në atë turmë muslimanësh e shesin fenë tyre për pak dynja ed tani nga feja duke mos e kuptuar mos me ndërënë, dhe mos mendojnë atë se ka portuar dhoni ndonjë libër nga Allahu për të thënë që dalë pas këta nga feja, atë do të shikojë te qallodit i gjykimit kur dalë për Allahu. Qëllimi këtu është që detyra e besimtarit në këto momente fitnesh kur ndodhin përplasje mes muslimanëve është të besojë Allahun në gjykimit. Dërsa i vë dheja dhe e dhe dyta është të sillet me muslimanët e tjerë ashtu siç dëshiron që ata të sillen me të. Kërështë të elbë i fitores. Po që jë se njeriu do jetë besimtari mirë dhe do sildhet shumë njerëzit a ishtë fituar. Normali që ka gabime, do për njerë gabime, por këtu bëzë vjerë për një luj gabime i cili, cili justifikohet edhe e merë turmën për para të gjithë. Dhe dhe dhe dhe për shkansaj, për shkansaj, dhe dhe dhe dhe dhe, drejt, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d zgjidhja mes muslimanëve nuk bën duke derë gjak muslimanësh. Zgjidhja mes muslimanëve nuk bëhet dot. Përkundrazi bëhet ashtu siç e ka bër nipi profetit sallallahu alajhi wasallam, Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu për të cilin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Ky nipi im është zotëri, Allahu më dorëzoi të bëhet të sebë për të pajtuar dy grupe të ndaë të muslimanësh." Për të bërë Allahu të sebë për pajtuar dy grupe të ndaë të muslimanësh. Ai meritonte të ishte prijës më shumë se çdo kurthiet që ishte në atë moment në Bagdat dheut. Hasan ibn Ali Ishte një për profetis së nëllohu a.s. Ishte njërëzë më të dëvotshëm e me gjitha të a jela pushtetin e ti edhe e dha muawje s.a. Për hirë të allohu të mosderë dhe zhijaku i muslimanime. Shui që unë besoj që të gjdo për gjdo ndo e fitë në e cilë e ndodhë sot e njashme me këtë kjo rëzidhja. Kush shikon një rëzidhjit të përveç kësaj një rëzidhjit të përveç kësaj ai ka përçuar në derdhën e gjakut muslimanëve, atë duhet këtë frikalllahun. Prandaj këtu është hadithi që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, mirë për rabet për sherrin e mos që shafruar, është ofruar, është ftuar, ka shtutuar ai personi i cili ruan dorën e tij ose do të thonë ndalon dorën e tij, plus Allahu më dhëruar të në ruaj nga çdo fitnë dhe inshallah me lehn Allah për çës se ne e bollojë do mund si të ketë të hutbë të tira inshallah lidhë me fitnën sepse temat këtu janë shumë të gjata është shumë fitnë, është e nevojshme për të sqaruar disa detaje të zgjeruara në lidhje me to, për shkak të nevojës të madhe që kemi ne për të njëu ato, duke ditur se, duke ditur në formë sigurt që çdo njeri prej nesh ka disa pika në të cilat ka rënë në fitnën to, do thonë nuk po yargjtoj asnjërin të për këtë arsye kemi nevojë të lutemi Allah që Allahu të na shpëtoj nga fitnet, na ruaj nga nga ato edhe na e marrë shpirtin me iman pa fitnë. Sikur se ka thënë profetit sallallahu a se në një një një për i lutjeve që bënde, thoshtë të ndër tjera, uaj i bi, bi, bi, bi, bi, bi, ten, fe dhe arat të bikohu min fitën e ten, fëkë të bidhë dhe një i leke të e rënëftun, edhe nësë tia, o Allah, të shironë për një popullë që t'i fusënë ata në fitëne, më mërë mua në shpirtin përën në fitëne. Nusë Allah në më dhurët në arruaj nga gjithë do fitëne, dhe nga shërë i shërë për shkak se kemi ditë kemi kanë ngelur disa borxhe për shkak të rregullimit që janë në vazhdim akoma. Kush ka dëshirë të japi Allahu jashtë për leme në xhenetin Firdaus për çdo qëndar, çdo kujt i jep për hir të Allahut zbritjen e tot pusës që është në tim mbi mushafe të Kur'anit. Është volëllall. Që bëhet inshallah për ngritjen e kësaj xhamie e cila foq të mirësisë falënderimi takon Allahut ajo është bërë hal në sy të tagutit dhe në sy të munafikëve. Dhe kjo është mirësi për Allahun subhanuhu te ala. Këtë nuk e, nuk e meritojmë, me kjo është mirësi për Allahun mëdhejuar. Që të dalë e vërteta që këtu dhe edhe të shqetësohen për të tagutit, taguti, taguti biseda të tagutit dhe munafikët. Kjo është alhamdulillah, kjo është një mirë për ne dhe një keq e para ta cilët shqetësohen për të digje, pse përhapet e vërteta. Falënderimi takon Allahut dhe tinit sigurt që çdo njeri për ju që ka kontribuar për të çdo që ndar, shpresoj që e kash vlerëimin e vet të kalojmë dhurë për ta. Prandaj mosu kurseni se Allah i m'dhur ka vurtu zbultuar e vërtetë do të ngrihet në ne ose pa ne, por lu për atë që kontribuon për ta. Allahu sfidemin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illa Allah. Do an Muhammad Hjë ala s-salati, hjë ala f-t-laq qat qawbët s-salati, qat qawbët s-salati qawbët s-salati, qawbët s-salati la ilaha illa Allah